Február. Február elseje. Így legyen. Amikor anyád a második rendezúra igyekszik apáddal, útközben üsel egy autóbusz. A sofőr szállítsa kórházba az asszonyt, aki ott felépül, vigyen neki virágot minden áldott nap, járjon be hozzá bűnbánó bociszemekkel, milyen rendes ember, hát nem kisfiam, mondaná neked, de még nem élsz. Apád tehetetlen dühében egy másik nővel rendezvúzzon, így aztán legyen apát helyett apád a buszsofőr. Verjen el minden reggel a derékszijával, hogy szokjad nem habostorta az élet. Őt is elverte szíjjal az apja minden áldott reggel. Férfi lett a talpán. Kapjon ötven évesen szívinfarktust, hajonjon le a lépcsőházban a lejtett postalád a kulcsért, és ne egyenesedjék fel többé. Vagy hajtson neki egy villanyoszlopnak egymillió balesetmentesen levezetett kilométer után. A temetésre pár nappal találkozik apád gyászruhás anyáddal az utcán. Kondole iledelmesen, illedelmesen, igyanak egy kávét a közeli presszóban, magyarázza meg anyád mindent a történtek fényében, találkozzanak egyre többet presszokban és másutt is, apád váljon el attól a nőtől, akit anyád helyett vettel, el, hagyjon ott egy kislányt, aki gyűlölni fog téged, mert elvetted az apját. Hogy jössz ahhoz? Apád legyen a mostoha apád, a derék szíj pedig lógjonott a ruhás szekrény ajtaján, míg egyszer titokban a lobogó cserépkályába nem dobod, mielőtt a presszóba indulnál, ahová találkozót beszéltél meg, szintén titokban apád lányával, aki téged. Február másodika. A medvehagyma igaz története. Egy legenda szerint az egész úgy kezdődött, hogy a szent egy nap kicsit túl sok giniszt ívott. Nem túl ortodox legenda, na nem, mintha a szentek sosem öntenének fel a garatra. A mennyben nap megy a legális mámor. Igaz, ott már az úr színről színrelátásától repülni kezd az ember. Olyan trépek vannak, a faladja másikat. A legendával ott hibádzik valami, hogy giniszből nem lehet túl sokat inni. legfeljebb túl keveset. A napon Szent Patrik fennszóval dicsérte az urat. Táncolt is, dalolt is tiszteletére, mert akkoriban az írek sem ücsörögtek még halvérűen, kukán, a templompadban, egyik a másik mellé szorítva, mint a bontatlan konzerv hanem megadták az úrnak, ami az úré. Pörögtek, forogtak, üvöltve énekeltek a szertartás zenés részeiben, és csak a muzsika csitultával telepettek le nekihevülten járatni kicsit ajtekervényeiket az úr szaván. Szent Patrik úgy kitáncolta magát cellácskájában, hogy nem fért a bőrébe az úr édessége feletti újongástól, Ezért kiszaladt az udvarra, és ott dalolászott, ugrándozott Isten felhőhabos kupola alatt. De a kőfalakkal övezett térség csak hamar kicsinek bizonyult. Olyan féktelen jókedvel újjongott a feltámadás felett, hogy rettentően megszomjazott. Leszaladt a pincébe, és csapolt magának egy-két pint habos apátsági malátalét, hogy izzadt testét kicsit lehűtsse vele. A csokon felfelé ügetve ütemre dobbantgatott, harsányon vigadozott, a kolostor kapuját kicsapva kipörgött a szabad teremtésbe. Mókusok özekbírtokába, emeletes fák alatt tombolta ki az úr adta jókedvét. Ahogy sürgölődött az úr dolgában, lebírhatatlan álmosság vett erőt rajta, és földre dölvén menten elszenderedett. Ébredvén kegyetlen szomjúság gyötörte, ám örömmel vette észre, hogy a dereka nem sajog mert épp egy neki bokrosodott medvefű ágyra hanyatlott véletlenül. Nem mulasztotta el megdícsérni a derék növény szolgálatát, és azt kívánta, az úr szagosítsa meg hálából ezt a szerény levelecskét minél étvágy gerjesztőbre. Mentem, meg is történt a csoda, és a növénypárna úgy elkezdte terjengetni a legfinomabb hagymaillatot, hogy Szent Patriknak abban a minutában nyála csordult. Beleharapott örömmel a medvehagymába, és nem győzte áldani, amiért ilyen friss orvosságot kínál a másnaposságra. Szent Patrik áldása mind a mai napig kiárad erre a plántára, és ami kór meg nem gyógyult tőle, az nem is méltó a betegség nevezetre. Február harmadika. Elválasztó réteg. Petike és a farkas között számos hasonlóság és különbség állt fenn. Petikét és a farkast nem sok választotta el egymástól. Csak egy matrac és pár ágydeszka. Petike az ágyon aludt, a farkas az ágy alatt. Ha Petike bemert kukkantani az ágy alá, a farkas fejvesztetten elmenekült, hisz rettegett Petikétől. Éjszaka reszketve hallgatta, hogy Petike fészkerődik az ágyon. Nem mert elaludni, nehogy a kisfiú lemásszon és álmában elharapja a torkát. Nappal aludta, amikor Petike máshol járt, és a szobában viszonylagos nyugalom uralkodott, csak a plüssállatok randalíroztak. A plüssállatok randalírozása a farkast hidegen hagyta. Néha unatt megevett egy puha macit vagy egy csinos tapsifülest, de csak táplálék kiegészítőnek, mert fél pár zoknikkal táplálkozott. Petike továbbra sem mert benézni az ágy alá, érezte, hogy ott a farkas, és ha belenézne villogó szemébe, menten szörnyet halna. Petike az ágyon reszketett a farkastól való félelmében, a farkas az ágy alatt Petikétől való félelmében. A farkas meg volt győződve róla, hogy Petike az Isten, aki úgy és akkor bánik el vele, amikor és ahogyan kedveszottyan. Petike meg volt győződve róla, hogy a farkas farkas, már pedig azok vérszomjas fenevadak, ezt tanulták az iskolában. Petike nem mondott semmit az anyukájának, félt, hogy kiröhögik. Elvégre nagy no, fiú már. A farkas nem mondott semmit az anyukájának, mert az öreg farkasmamát valaki eltette lábalól. A farkas Sanda gyanúja szerint éppen Petike, vagyis az Isten, aki élet és ura. A farkas nem mondott semmit Petike anyukájának, nem voltak beszélő viszonyban. Petike igyekezett jól viselkedni, mert úgy érezte, a farkas csak akkor eheti meg, ha nem jól viselkedik. Ezért mikor hazudott, háta mögött keresztbe tette két ujját, amikor pedig cukrot lopott, nagyon izgult. A farkas igyekezett jó farkasként viselkedni, hát akkor Isten, aki Petike, megkegyelmez neki. Ezért vigyázva kapta szájába a félpárzoknikat és óvatosan fosztotta meg őket életüktől. Amikor Petike felnőtt, teljesen megfeledkezett a farkasról, ami nem csoda, mert még jövedelmező befektetéseit is alig tűzte számon tartani, hogy ilyen ágyalat hülye korcsokra futotta volna figyelméből. Néha rém lett neki kamaszkora egy komor éjszakája, amikor minden bátorságát összeszedve bekúszott az ágy alá, és elharapta az állattorkát, nem törődve a mindent összespriccelő sűrű fekete vérrel. Másnap későig aludt, és reggelre kelve elhatározta, hogy befektető lesz. Február 4 -e. Nem guggolok le. Nem gugolok le kicsi, miolnék, te se, gugolj, állj fel szépen inkább. Nem. Gugolni nem érdekes. Hiába látod más, hogy az embereket onnan, attól még az emberek nem lesznek más,milyenek. Rendesen járjál. Mondom, rendesen járjál, a félában ugrálás nem -e rendes járás, megnéznek a nénik, és nem örülnek. Nem is valami stabil, el fogsz esni. Aztán megint jön a hiszti. pedig én megmondtam. Nem. Ne ugróiskolázzál itt nincsen semmilyen ugróiskola. Hiába kéved a lábad alá, ez akkor sem ugróiskola. Ez csak aszfalt. Én meg pláne nem fogok ugróiskolázni, mert az hülyeség. Nem, ne járjál Lábújhegyen, én sem fogok Lábújhegyen járni. Kiröhögtetni magamat. Persze, hogy magasabbnak látszol, de attól még nem lettél felnőtt, csak hiszed, hogy felnőtt lettél. Ez egy nagy tévedés. Majd akkor leszel felnőtt, ha akkor leszel, mint én. És ne szemtelenkedjél, hogy már akkora vagy, mint én, mert csak ha Lábújhegyen jársz, ne járj Nem. Nem fogok hátrafelé menni, és te se menjél, és ne szorítsd a karomat, inkább járj rendesen, és akkor nem fog kelleni a karomat szorítani, hogy el ne essél. Nem. Hátrafelé járni nem furcsa, hanem csak hülyeség. Nézd meg az embereket, nem véletlen, hogy egyik se jár hátrafelé, mindegyik csak előrefelé, mert ez így van rendben. Mikor fogsz rendesen járni végre? Február 5 -e. Magyar furmány Jocó mindig mondta, hogy ha ő nem ebbe a nyavajás országba születik, már rég nem itt tartana. Államelnök lenne, vagy űrhajós, vagy éppen államelnök és űrhajós egy személyben. Jocó mindig a szőnyegre köpött, amikor valamelyik politikus pofázmányát megpillantotta a tévéképernyőjén. Pfúj, mocskos hazaárulók, az anyátokat is eladnátok egy marék szotyoláért. Felesége törölgette a szőnyeget. Az volt a véleménye, hogy ez nem hazafias, hanem ungorító. És ezt a véleményét nem is rejtette véka alá. De Jocó szerint ez közéleti kérdés, és nem higiéniai. Jó rád hogy látta de a szomszéd edinát. Jó bőr, nem? Ahogy naposztatja azt a testét a hátsó kertben. Volna mit fogni rajta. Mi, férfiak, tartsunk össze. A nejemnek nem kell mindenről tudni, a különben is hűséget fogadtam, nem vakságot. Te meg még hűséget sem. Go, Johnny, go! És te fülig vörösödtél. Jocó mindig gunyorosan kommentálta Rózsinini történeteit, hogy a faluban ki volt nám ámbár, olyan homoszexuális, meg hogy mit tart az öreg lányas a álló sublót mellett a stelázsin, vagy a sifonérban. Bizony, az fontos. A sifonér, kacsintott rád Józó. Pedig ő még nyúzott és sütött békát az árokparton, és vadászott verébre légpuskával. Jocó azt mondta, rüheli a sunyiskodást. Ne kapd el a fejedet, mert annak nem lesz jó vége de mikor a nagyfőnök üvöltözött vele, akkor már nem volt olyan nagy a mellénye. Nem akarta, hogy kirúgják. Csak miattatok tette, kicsim, különben nem tett volna lakatot a szájára. Jocó próbált kitáncolni és poénokkal elütni a veszélyes megjegyzések érét, amikor anymusa porigalázta, hogy hát te fiam olyan hülye vagy, amilyet én még nem láttam. Bele is hajolnál abba a sütőbe, mi? De meg is fulladnál a gáztól, de nem is lenne nagy kár érted. Aki ilyen hülye dögöljön meg, ez a világrendje. <gül> – Nevetgélt Jocó látszatra jókedvűen, anyuka a radikális megoldások híve, igazán nem bizza a véletlenre. Jocó rühelte a kommunistákat, de becsülte a tisztes öreg kommunistákat. Bárki is röhögte őket, akik fityiszt se kaptak az elveikért. Ellenben mindent feláldoztak, ezért nem vitték semmire, és 25 évig hajtattak ugyanazzal a zaporos zseccel, és azt hitték, hogy ha írnak a gyárnak, az majd küldnekik egy vadonatújat. És izgultak, hogy milyen színűt. A vörös lenne a legjobb. És aztán jött egy kedves válaszlevél, hogy használják egészséggel a kocsit még 25 évig. Jocó megcsinálta a kerítést, de az mindig szétesett, akkor megint megfoltozta, akkor megint szétesett. De ő újabb és újabb anyagokból rakta rá a foltokat, hatalmas és változatos foltakaróra hasonlított a végén. Az emberi lelemény és a magyar furmány emlék csupa szögés, drót és csavar és idomacél, és mindig volt egy újabb ötlet. És csak az elhűlt puhányok vesznek készkerítést pénzén, amikor meg is lehet újítani használt anyagból ingyen. És milyen dizájnosra? Hát nem. Február 6. -a. Világnak valaga. Sose gondoltam, hogy eljutok a világ valagára. Tata mellettem sertepertél. Hmm. Dünnyögön állomban. Kényelmetlenek az ülések ennyi pénzért, mondja. -h -h -h. Fűzöm hozzá. meg olyan hideg van itt, mint a fridzsiben. Jó, hogy adnak pokrócot. Színes bumerángokat haigálok a szikrázó napsütésben. Dobom, dobom, ritmus, pörgés, súrogás. Puff, oldalba talál egy bumeráng. Még egy, még egy. Nem kérsz? Bögdösi az oldalamat Tata. Kinyitom a szememet. Tato előtt két gigászi fűrt balántornyosul. Hát ez? kérdezem. Előrementem a légi kisasszonyokhoz, de nem volt ott senki. Ezt találtam kitéve. Elhoztam. Ennyit a büdös életben nem eszünk meg, motyogom. Sört kérsz? Elővarázsol tizenkét dobozzal. Ugyanonnan szerezte. Jézusom, a banánt nem tudjuk átvinni a vámon, tudja, milyen szigorú az élelmiszer törvény. Az ausztrálok így védik a mezőgazdaságukat mindenféle betegségtől. Ne papoj, a kolbászról is lebeszéltél, a sütiről is, ezt már nem hagyom, hiszen a gépről van. A reptíre leadjuk az aláírt nyilatkozatokat, hogy mi mindent nem hozunk be az országba. Sem élő, sem halott állatot, sem növényi származékot. Cipőnkkel nem jártunk mocsárban az elmúlt két hétben. Várom a csomagokat. Tata feszít a hátizsákjával benne a zöldségbolt. Nekem mindegy, sejtem mi jön, de amit főzött, tegye meg. A vámosok és a kutyáik a csarnokban köröznek. Egy bégül illedelmesen leült Tata lábához, nem mozdul. Boldri ne, sziszeg az öreg. Lesz itt kert. Egy német juhászat a másik oldalára telepszik. Nem nyíkkannak, néznek okosan. A vámosok kipakoltatják a hátizsákot. Tata nem tud angolul. Azért se segítek. Boldoguljon. Fontoskodva köröz a banánhegység körül. A gépről van, tik maflák. Barátságos figyelmeztetés kap, a banán megy a kukába. Balagunk kifelé fortyog, mint leves a fedő alatt. Hátrafordul ingerülten. Hát azért jó hülyék vagytok, banánnal letetni a kutyát. Február 7 -e. Közéleti aktivitás. Az a jó a demokráciában, hogy a politikusok, akiket mi választunk, és akik a mi adónkból kapják a fizetésüket, szépen megemelhetik az adóinkat és a járulékainkat. Az a jó a demokráciában, hogy oda megyünk, ahova akarunk. Ezért kivonulhatunk ellenük tüntetni, mocskos dolgokat ordítozhatunk, táblákat rajzolhatunk, mint a suliban, ők pedig a mi pénzünkön vet méregdrága könygázzal lőnek ránk, meg sok-sok vízzel, amit szintén mi fizetünk, mert megérdemeljük. Az a jó a demokráciában, hogy aztán előállítanak minket, kihallgatnak és perbe fognak, ugyanis nem volt engedélyezve a tüntetésünk, és törvénysértő módon jártunk el, és az egész jogi hóbelevanc, kihallgatók, bírók, fűtött tüléstermek a mi pénzünkből mennek. Ahelyett, hogy odadnák a lóvét és beülnénk sörözni, eljött a hülyeség helyett. Az a jó a demokráciában, hogy jó védelme okán felfüggesztettet kapunk, csak be kell járogatni papírok kitöltésére egy hivatalnokhoz, akit mi fizetünk a megemelt adónkból. Az a jó a demokráciában, hogy felfüggesztve is megvehetjük az újságot, amelyben szídják a politikusokat, akik megemelték az adónkat, és akiket mi fizetünk, és közben röhögnek a markukba. Az a jó a demokráciában, hogy bekommentelhetünk az adónkat megemelő politikusok társasági oldalára, hogy kimonderáljanak az oldal kezelői, akiknek szintén mi biztosítunk kényelmes megélhetést. Az a jó a demokráciában, hogy összejárhatunk a barátainkkal háborogni az adóemelés ellen, és az utcán jó esetben világít a mi adónkból fizetett lámpa, hogy hazataláljunk. Az a jó a demokráciában, hogy otthon aztán bekapcsolhatjuk a tévét, és hallgathatjuk a hírbemondót, aki a mi pénzünkön közli velünk, hogy az adónkat megemelő politikusoknak miért van igazuk, és mi miért vagyunk kötözni való idióták. Az a jó a demokráciában, hogy ezután bevehetjük a megemelt adóval csökkentett, saját pénzünkön vet nyugtatót, és alhatunk egy jót az ágyunkban, miközben odakint ragyognak az univerzum pénzéből vett felfüggesztett csillagok. Február nyolcadika. Fél szem. Makimajom neve akkor változott kakimajomra, ha tisztába kellett tenni. Két fényes üvegszeme volt, nagyon tudott nézni. Egyik szeme meglazult, csüngött, fityegett. Anya észrevette, mondta, hű, megvarja. Hű, nem várta meg, csak mindig mondta a hű megvarrást. De a hűből sosem lett, na most megvarrom. Anyának csomó dolga volt: szerkesztőség, korrektúra, kézirat, telefonok, plusz gyereketetés, gyerekruházás, gyereksétáltatás. Ez miattam történt. Mindig éppen meg akarta varni, aztán éppen nem varta meg. Nem bántam, tetszett a fityegés. Pöckölgethettem a csüngő villogó szemet. Van csüngő hasú disznó. Lehet csüngő szemű makimajom is. Jó volt a kocsányon lógó szemet szopogatni. Igen, csak szopogatni való szem volt az. Jó hűvös. Ahogy szájba vette az ember gyerek szinte savanyú cukorka. Olyat nem lehetett tenni árt a fogaknak. Oviban kunyiztam a többiektől, a kunyizás nem árt a fogaknak, ha anya nem tudja meg. A maki szemszopogatásról nem tudtam árt -e a fogaknak, nem is kérdeztem, ne, hogy ártson, inkább titokban csináltam. Nem tudom, azért szopogattam, -e, mert meglazult, vagy azért lazult-e meg, mert szopogattam. Hivatalosan azért lazult meg, mert meglazult. Ha politikus lettem volna, mint a tévében a gromikó vagy a viligenser ezt nyilatkoztam volna. De nem voltam politikus, sem apolitikus. Aztán a szem megsemmisült, bolygó közi pályára állt. Búst árválkodott a helyén. Kerestem ágy alatt, padlón, zegekben, zugokban, lepedő alatt, ágy mögött, semmi. Anya kesergett, miért nem várta meg, amíg megvolt. Majd keres egy gombot a helyére de pont ennyire üveg és hűvös és szemszerű gombot nem lehet találni. Gomszemmel már inkább buher a maki lesz. Egyedül jártam vécére, nagy voltam. A vécében jégkorszak uralkodott. A vécédeszka nagyon öreg fából volt. Csupa erezettel, de rettentő sima. Sokan ültek már rajta. A vécé porcelánya sárgás volt, mint nagymama foga. Repedezett, mint nagymama arca. Az övé volt a lakás, amiben laktunk, a vécé is, amibe. satöbbi. Furcsát koppant, amit kakáltam, és ilyetten nem bámultam a csészébe. Üvöltve rontottam ki, töröletlen fenékkel, úristen, valami néz rám oda lentről. A maki szem volt. Ezt anya megállapította, de kiszedni guztustalan és fertőzés veszélyes. Üvöltve sírtam, amint lehúzta. El kellett búcsúznom tőle. A félig gombszemű buhera maki mellett fekve… Sokáig eszembe jutott, hogy most valahol utazik az én megemésztett ételem a Dunában, és félszemmel bámulja a vizet. Február 9-e. Világba lett. Rebi született balerina volt. Kislány korábban megvették neki a pörgős szoknyákat. A többi rajta múlott. És hát rajta igazán nem múlt semmi. Pörgés, forgás, piruett és padödő, angol és francia spárga. A művházbeli balettot kinőtte. Bent lakónak az intézetbe került. Vasszigor és leányámok, sebzett szívek és lábfejek. Ármánykodás, plegykálkodás, koplalás, nyújtás, gyakorlás, fellépés. Ahol Rebi megjelent, vonzotta a tekinteteket. Minden mozdulatában kecsesség. Ő a balerina. Álmodozó tekintetű kardigános fiúk sóvároktak utána. A fenegyerekeknek imponált, tökéletes alakja, de riasztotta is őket a kultúrált kecsesség. Rebit feleségül vette egy nagy reményű ifjú rendező. Jól fésült, kisfiús, mint egy angol kollégista, és szikrázóan szellemes rác. A baba el se vártak sokáig. Rebit csodás kismama volt, nem telt el napja terhes torna nélkül. Egy gram zsírt se fel, még hangosabb és vonzóbb jelenség lett. Az ifjú rendező családi kedvenc lévén kiskorától megszokta, hogy nemigen korlátozza senki semmi. Elunta a házi Siában Siába nyílt otthon a leggyönyörű borhidea, virágról virágra röppent a réten. Rebi szája és szemesarkában megjelent pár hajszárepedés, melyek csak még bájosabbá tették. Balerina léptekkel tologatta a babakocsit, majd vezetgette oviba, suliba kicsi lányát, aki anyukája miniatűr másolata lett kiengedett haj, művészi fonat vagy ragyogó konty. Röppentek a kurta szoknyáskák. Néha beröppent az ajtón az elvált papa fessen, frissen, jókedvűen. Rebiráncai mélyültek fél millimétert, de nem csapott patáliát, jól volt nevelve. Fegyelem, figyelem és végtelen bájosság. Ezt várta tőle a világ, ez az írdatlan balettintézet. Egy divacég adminisztrációját végezte kifogástalanul, tapintatosan. Lassan nem volt nehéz összetéveszteni a lányával, aki egyre nyurgább lett. Kiárta a balettintézetet, férjhez ment, majd külföldre távozott. Rebitincseit senki se látta őszülni. A mai diszkrét hajfestékeknek nincsen párjuk. Egyenes hátán és táncos léptein az időmúlása nyomot sem hagyott. Pörgött az élete, a számlákat fizette, senkire nem szorult, döngicsélt egy-két férfi körötte, de bízni nem tudott már bennük. Bérlete volt az operában. Temetésén karcsulánya úgy állt a feleslegesen slankító fekete kosztümben, fátyolosan, mintha saját édesanyja lenne, pár évtizeddel korábból. Rebit senki sem kérdezte meg semmiről. Mindenki a remekbeszabott alakjára koncentrált, melyet aztán sírba vitt. Ugyanúgy, mint más a kövérségét, vagy az anorexiáját. Titkát, ha volt, nem bízta rá senkire. Február 10 -e. Béke Álmomban tukán vagyok megint. Annyira színes a tollam, hogy egy ki a divatból. Nem kell vásárolni járni idióta üzletekbe újabb és újabb cuccokat, amelyek villámgyorsan tönkre mennek, varrás mentén szakadnak, hogy mielőbb újakat vehessek, hiszen ezek már nem is számítanak menőnek. Álmomban tukán vagyok. Adónyomtatványokat sem kell kitölteni. Erőkölcsi bizonyítvány igénylő lapot pláne nem. Egy tukánnak semmi szüksége rá, hogy fedhetetlenségét bizonyít a társadalom szemében. Párzási időszakban párzik, esős évszakban megrázza tollát, csak úgy spriccer róla a víz, amúgy meg rovarokkal és gyümölcsökkel táplálkozik, de fütyül a világra. Álmomban tukán vagyok. Úgy pislogok folyton, mintha sose fogynék ki a bölcsességből. Végül is a bölcsesség e világban annyi, mint se többnek, se kevesennek nem lenni, mint amennyik vagyunk. Egy tukán. Az csak egy tukán. Kitölti az egy tukánnyi helyet. Nem akar batukán lenni, és nem retteg attól, hogy lúzernek nézik, hogy nem elég jó a karórája, a kocsija, a lakása, a nője. Álmomban tukán vagyok. A legjobb, hogy idióta kinézetű, ám rendkívül strapabíró vastag csőrömmel, amilyen egyetlen más madárnak sincs, jól oda tudok csapni, ha megtámad valami alattomos majom vagy ragadozó. És két pillanat alatt felszecskázom azt, aki ártószándékkal közeledik hozzám. Az vagyok, aki vagyok. Nem érdekelnek az utazói nökök, nem veszek örökélű késkészletet, nem válaszolok, ha nyaralási szokásaimról kérdeznek, nem adok senkinek kopogtató cédulát, nem kérek reklámújságokat, nem váltom meg sírhelyemet, és nem töltök ki személyiségtesztet. Mindenki hagyjon békén! Február 11-e. Álmosság. Ha 45-ben a nagyapám a frontról hazaérve nem dől le aludni és nem szunyálja át élete nagy lehetőségét, akkor régen miniszter volna, mondta dühösen, vagy legalábbis pártitkár, vagy gyári gazgató. Így fortyogott. Ha ez a nyavajás reakciós nagyanyátok a munkásosztály ellensége felébreszti őt, ahogy a lelkére kötötte, és ő kiér a soroksár szélére a mezőre délután 4 órára, amikor a szovjet eltársak várták, akkor elmesélheti, milyen komoly munkásmozgalmi múltja van. Mennyire hisz az emberiség szebb jövőjében, és a szovjet eltársak leakasztanak egy-két kitüntetést a sok rendjelük közül. Maradott épp elég. és nagyapám hajtókájára tűzik, a vállukon viszik díszmenetben valami nagyobb intézménybe, ahol már kigöngyölték a piros szőnyeget. És nagyapám, a proletariátus egyszerű fia, bevonul a proletariátus mennyországába. Nagyanyám legyintett. Jól van, papa, nem lennél már te sehol, mert ha nagyapámat 45-ben nem nyomja el olyan rettenetesen az álom, akkor simán pokolba kerülhetett volna. Így ment ez akkoriban. Málenki robotra vadáztak embereket a drága szovjet elvtársak. És akkor apám nem munkásszármazásúként nő föl, és nem gyári géplakatos nagyapámnak ír ideológiai dolgozatokat, hogy az öreg megkaphassa a stahonovista jelvényt, hanem megbélyegzetként éli le életét. Titok lesz, hogy az apja gulágon nyaralgat baráti költségen. Talán haza se jön. Apám szakmát tanul, osztályidegenként nem mehet egyetemre, ott nem ismeri meg anyámat, akit amúgy szintén hajszál választott az osztályidegen státusztól. Akkor apám talál magának egy egyszerű asszonyt, nem gyűjt tízezer kötetet, nem indít folyóiratot a rendszerváltás után, nem él az irodalomnak és nem hal bele. A ha viszont anyám kulák származását is figyelembe veszik, Mégiscsak találkozhattak volna, mondjuk egy amatőr irodalmi körben, két kesergő diploma nélküli. Hol tartanának már, ha nem kaszálja el szüleiket a rendszer? Minden esetre nem ismerik meg a sok másfajta keserűséget, melyel egy ellenzéki diplomásnak élnie adatott ezen az éghajlaton. Ha akkor nagyapám egy kicsit kevésbé ámos, minden másképpen történik. Február 12-e Dálín mondja Apa márványgyárban dolgozott. Elvitt megmutatni. Mindenhol szállt a por, mintha sűrű felhő ereszkedett volna le a falak közé. Maszk volt az embereken. Maaslakókhoz hasonlítottak. Fehér volt a szemüldökük, a szempillájuk. Egy napon apa hazajött szomorúan. Szemöldökei és szempillája még fehér volt, mintha megöregedett volna, és mondta, hogy bezárták a gyárat, nincs tovább munka. Basikából is el kellett mennünk. Nem értettem, mindig így éltünk. Az utca porát ismeri a talpam. Minden vakarc, kutya és cica odajön, ha hívom. Mosolyogva integetnek a szomszédok, lepénykenyér csücskét nyomják a markomba. Ott, ahová megyünk, kivár majd minket, és miből érünk, ha apa szemöldöke és szempilája többé sosem őszülhet meg. A plüseimet hozhattam el, és a nagy keresztet az ágyon fölül. Ezt nézegettem elalvás előtt mindig, ahogy a mécses lángja táncoltatta. Duhogban is lehetett élni. Anyához bújni, de kenyércsücsökkel senki nem várt. Itt mindenki jött valahonnan, és ahogy tudott, ment is tovább. Basikában meg nem a saját házunkba kerültünk vissza. Idegen szagok és idegen falak és idegen kert várt. Hiába mondták anyáik, hogy nekünk adta a bácsi, kié, és ő már Ausztráliában él, a világ másik felén, mindig féltem, hogy egyszer csak jön valaki, és rám szól, mit keresel a házamban, te kislány. Megnéztük a házunk helyét. A régi utcánkat is. Olyan volt, mint egy építőkocka halom, amit összerombolt egy csúfolódó nagyfiú. Az egyik régi kóborcicámat is láttam, ott feküdt kinyúlva. Csupa kőpor borította a bundáját. Anya szerint nem szabad hozzányúlni, beteg lehetek tőle. Apa szerint nem biztos, hogy tudunk maradni. Nem olyan egyszerű minden, mint régen, amikor még a márványgyár működött. Anyánk felnevetett, hogy a kőpor azért hagyott egy kis emléket. Apám hajában látszik pár ősz hajszál. Február 13 -a. Reklám nélkül mindörökre? Igen, ez lehetséges. Ugye eleged van a felesleges reklámokból? Nem akarod tudni, hogyan készül a hüvelygombából paprikás? Nem akarod tudni, hogy a joghurtban rejtőző alattomos kis enzim leánykori nevén Bifidus antireguláris hogyan círogatja végig egyenként a bélbolyhaidat. Nem akarod tudni, melyik pasztilla segít, hogy az összes gáz egyszerre távozzék belőled, és a hasad lelapadjon, mint egy üres zacsi, miközben mindenki ájultan fekszik a teremben. Van egy jó hírünk, csak neked, csak most, szinte ingyen. Nem kell szitává lőnöd a képernyődet, úthenger kereke alá rakni az adapterboxot, sem föld-föld rakétával levadásznod a kéményről az antennát. Úgy éled az életedet, ahogy akarod, senki sem fog belekotyogni akaratod ellenére. Senki se ugatja le a fejed, hogy soványabban, barnábban, vitamindúsabban, több csokival, több sörrel sokkal boldogabb lehetnél, porlevessel, háromdimenziós borotvával és netbank hozzáféréssel újongva repülhetnél a hetedik mennyországig. Nem, nem és nem. Ennek a rémálomnak egyszer minden mindenkorra vége. Kilövési engedélyt kaptunk az összes felesleges hirdetésre, melyek eddig nevelték gyerekedet, száz darabra nyiszálták a kedvenc romantikus sorozatodat, belekotyogtak a foci meccsetbe, megkeserítették a nappalidat, és teleszpemelték az éjszakádat. Igen, ez az, amire vágytál. Az első reklámmentes reklámcsatorna, ahol egyfolytában reklámmentes reklámok mennek, személyre szabottan, csak neked. Sörre gondolsz, és már nyitják a sört. Kíváncsi lennél a legújabb automodellekre, és már hörögnek is a hengerek. Utazhatnék ott támad, és már pörögnek is a katalógus legszebb lapjai. Elfog a pénzügyi érzés, már is a legszebb brókerfiúk kényeztetnek a legjobb ajánlatokkal. Kapcsolt ki magad a terrorizáló rendszerből, lépj át a végtelen szabadság fényes mezőire. Február 14 -e. Hátborzongás a játszótéren susogott a szél, ragyogott a nap, bólogatva burukkoltak a galambok, verebek füröttek önfeledten a porban, a sok színes, műanyag játék vidáman kiabált a homokozóban. A hintában üres levegő buborék ringatózott, finoman csörögtek a láncok. Az égen bukfencező felhők változtak át madártelyből repülőgép anyahajóvá, toronydarúból albínó zsiráffá. Minden olyan tökéletes volt, hogy az embert óhatatlanul rettenetes nyomasztó érzés fogta el. Ilyen egyszerűen nem létezik, pillanatokon belül valami mérhetetlen és jóvá tehetetlen szörnyűségnek kell bekövetkeznie, különben felborul a világegyetem egyensúlya. A rossz arcú férfi settenkedve közeledett az édesdeden játszó habos ruhás kicsi lányhoz. A gyermek végtagjai olyan fehérek és törékenyek voltak, mintha porcelánból lennének. A férfi hirtelen átkarolta, és ölelgetni kezdte a lányt, aki vonagló teste minden porcikájával tiltakozott az illetéktelen érintés ellen. Ha akat volna a hátborzongató jelenetnek szemtanúja, az illető alig, ha nem felsikolt. Ám a kialt játszótéren egy árva szemtanú nem sok, annyi sem tartózkodott. Apa, nem már! Mondtam, hogy utálom, nem vagyok dedós, nyafogott a kicsi, és ahogy megfordult, látszott épp olyan csúnya, mint az apja. Február 15-e. József. Gyerekek, ki tudja, mit csináltak Józsefel a testvérei a Bibliában? kérdezi a tanítónéni. Megették a csokiát, felelik a gyerekek. Összetörték a boxait, felelik a gyerekek. Senki se tudja. Gyerekek ki tudja, hogyan menekült meg József a Bibliában, kérdezi a tanítónéni. Superman megmentette, felelik a gyerekek. Mindenkit lelőtt, felelik a gyerekek. Senki se tudja. Nálunk az egyik srácot, meséli Márk, a tesói bezárták a pincébe, mert félős volt, és folyton nyafogott, de feljött a talajvíz, és a vizes kiöntötte és a pince megtelt vízzel, és az apukája úgy mentette ki a srácot, hogy vacogott, meg tüdőgyulladást kapott is, közben, mint a bóják, szép sárgán, meg pirosan hullámzottak a víz tetején a pincében tárolt almák. És most mindenki szívesen enne egy olyan almát. Február 16 -a. Pesgőben fürödni. Az vagyok, akinek gondolsz, nem csak névrokon. Mindenki megkérdezi bemutatkozáskor, ez természetes. ahogy unom, illetve rémesen unom, de nincs mit tenni, rám száradt, le akarhatom. Románca címe, ne törd a fejed. Kedves, hogy emlékszel rá. Mindenki emlékszik rá. Mindenki kedves. Mindenki csak erre emlékszik. Nem gond. Vagyis de. Nem az, hogy ismerik, hanem hogy semmi mást. Írtam tizenöt operát. Vígat, hogy örüljenek, szomorút, hogy bőgjenek. Nem mondok nevet, ki el tőlem az operaírás minden csinyát binnyát. ha mondanám, rögtön megütne a guta. Most is vagy ötven helyen ki van plakátolva a neve a világ minden pontján. És nem ugyanazt az egyet játsszák tőle, hanem vagy tizet. A többit folyton felfedezik, mint rejtett kincset. Az én operáimat viszont nulla, azaz nulla színház műsorán hallhatjuk. Mennyire ezes bandának szóló hülyeséget összefirkáltam a lógóbajszú, véres tekintetű, mindig izzadt törzsörmester kedvéért. A honort mindig lealkutta. Dalocskák kezdőénekesnőknek rendeltek bele trillákat, lassú részeket, magasakat, mélyeket, mint egy vendéglőben. Keringők bálokra, modern neptáncok, humoros gyerekdarabok, dőltek a kacagástól a kicsik. Krampusz és Gurgula. Nem mond semmit, mi? Ötszáz előadás ment, csörgött a kassa. Pesgőben fürödtem. Fürödhettem volna, ha ilyen hülyeségekre költök. Egy-két kis csaj csak-csak, de a családomat is kistafíroztam, így patty. Nem járhat a szájuk. Megkerestek a vadászok, hallali, kűt szó. Szeretett klubelnököknek érzelmes búcsúztató, Vonuljanak már vissza érdemeik elismerése mellett. Diátadóra adóra, esküvőre, szülinapra, habkönnyű érzelmes kórusok, volt picsogás. Ne híd, hogy csak slágerszerző voltam. Olyan szvíjtjeimet, szinfóniáimat, kamaraműveimet mutatták be az akadémián, hogy az akk professzor megcsokolta a homlokomat, és az újkor zenei hangjának nevezett. A kritikusok elájultak. Jó, itattam is őket eleget. Egyház zene, misék, oratóriumok. Láma, jó Isten még a mai zeneszerzők kérges lelkét is megérinti. Na, és mi van, ma? Innen pontosan hallom, hogy jelen pillanatban emberek százezrei hallgatják, töltik le, fütyülik, dünnyögik ugyanazt az egynyanvat románcot. Bár égettem volna el. Így meghalni sem érdemes. Ezzel mögé az albán szobafestő, a belga pírkapásztor, a zimbabbei zenetanár, az olasz könyvelő, a svéd pincérnő, a tuniszi úszómester, a luxemburgi zsoké, a holland lelkész. Ez szól hiphopban, víziorgonán, szimfonikus zenekarral, szintetizátoron, Bélhúros Lanton, fügyszóval, lalázással még idióta szövegeket is írtak hozzá. Ez szól a múzeummal átalakított szülőházamban is 24 per 24. Van belőle hang. Tudom, a Tiéd is ez most leteszem. Élmény volt csevegni. Február 17. -e. összesküvés. Kellemes író és kellemetlen író találkoztak az utcán. Kellemes írónak már messziről kellemetlen érzései támadtak, de azt is kellemetlennek érezte volna, ha oldalvást elsasszézik, régóta ismerik egymást. Igyekezett a legkellemesebb arcát felölteni, nehogy visszahallja a háta mögül, hogy mióta Isten felvitte a dolgát, szóba sem áll a szegény emberrel. Kellemetlen író ádázul fülkészte kellemes író arcát. Az ilyen nagy kutyák őt kutyába se veszik. Fúj, kellemetlen író kiköpte a keserű nyálat. Jó színész ez a kellemes. Legszívesebben pofáncsezte volna indításként, de semmi nem jutott eszébe, ami ezt indokolná. Na most majd sarokba szorítalak te, patkány, te magában. Ez átharapja a torkomat, feszenged kellemes író. A kellemetlenségeket próbálta bármi áron elkerülni. Kellemes író a kellemes kapcsolatokat szerette. Hülyének tette magát. Abba nem lehet belekötni. Vagy becsülni kellemetlen író képességeit. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Szarul. Nem érünk rá vigyorogni, mint egyesek. Kellemes író körbefordult, kereste a rejtélyes egyeseket. Mi van veled? tette fel a kérdést, amelyet nem kellett volna. Kellemetlen író pizzafutárként melózik, és ez felzaklatja. Gyűröli a kuncsaftokat, minden pizzába mérget csempészne. Pont ezért lett író, mert így utál mindenkit. Felnyomják az agyvízét a hülyék, tele a papírt. Néha olyan fáradt, írni sincs ereje. Keresett irodalmi munkát, de a szerkesztőségekben átnéztek rajta, mert ő ismerte a régi nagyokat, akikről ezek nem is hallottak. Lenézi őt ez a hányadék pesti brancs mert az ő nagyapja még ganajt vellázott az állatok alól. Neki persze nincs állás, pedig szívesen dolgozna ezeknek a férgeknek. Kedves író felsóhajtott. A másik gyanút fogott. Ez szánakozik rajta? Kénytelen lesz nyakon szúrni. Kedves író igyekezett radikálisan csökkenteni részvédszintjét. Kellemetlen író lázasan sorolta, írt volna recenziókat, de a szerkesztő felhúzta az órát, amikor kellemetlen író a képében mondta, szégyen, hogy egy pozícióban lévő ember hírét se hallotta Miguel de Una mónónak. Egy kultúrház igazgató azon rágott be, hogy retkes hazaárulónak nevezte. Egy képzőművészeti galériába teremőrnek is beállt volna, de oda se kell olyan, aki ért hozzá. Tetű banda. Talán nem mondhatta meg, hogy az ott a falon disznófos, nem művészet. Só igazat is betiltanak. Ótvar összeesküvés. Szájról szájra jár a neve, posztolják a neten, menekülnek előle. Kellemes író, hogy van? Jól köszi. Írok, család, rendben, nem panaszkodom. Kellemetlen író gyorsan elköszöntettől a rohadéktól, mielőtt a magánéletével meg a sikereivel traktálná. Narcisztikus barom. Nem érdemes írókkal barátkozni. Február 18 Anya Anyatermészet. An csak az erdőben van, hogy csupa csípés a valagad. Se baj, úgyis a piros pöttyös az igazi. An csak a turistával történik, hogy vattát köp a szomjúságtól, az a piszok meg röhögve lapál a marmonkannájából, de tőle nem kérek, rohadjon meg, inkább a halál. A száj és körönfájást is elkapnám ettől a baromtól, vinnének kényszer vágni. Olyan csak a bio gps ezt ki, hogy elkerül a a templomot. Aranyom, aztán réglesírül a szérülnél, kicsinyég a karcsi bácsi iránt tekeredik, azt onnét az icáék felé, már a hülye se tudja eltévesztenyi. Olyan csak a d vitaminús napsütésben esik meg, hogy tüzes hólyagok képződnek a füleden, és tömeggyilkosságért ítélnek halára, mert brutális kegyetlenséggel azonnal kivégeztél mindenkit, aki hátba vágott. Olyan csak vizitúrán esik meg, hogy a csónak felfordul, a folyó meg elviszi a félpár tornacipődet, és a bal kellett hordanot felváltva hol az egyik, hol a másik lábodon. Olyan csak az országos kartográfiai vállalat termékeire jellemző, hogy az a 77-szeres radai rosszsebb rágja le a himbilimbéjét annak, aki ezeket a debil jelzéseket kitalálta, az ilyen szűjön sünt a nevenapján. Olyan csak a jellegnek köszönhetően következik be, hogy nem, nem Béla bá, értem én, hogy a gyümölcszamatta zamata, meg az anyaföld ereje, meg a desztilláló masina csodája, de tényleg csak egy pohárkát ebben a dögmelegben, butaütést kapok, stampelire gondoltam, nem virágvázára. Hú, azt a tetve sereganyát ez aztán eszel mint a flex. Olyan csak több napi megállzás, megszáradás, megázás, megszáradás után tapasztalható, hogy mikor boldogan és fáradtan visszaérünk a civilizációba, tíz méteres körzetünkben elnéptelenedik a pályaudvar, többen eszméletüket vesztik, a vegyvédelmisek felfegyverkezve körülveszik az épületet, behajítanak egy könygászgránátot, és megafonon felszólítanak bennünket, hogy haladéktalanul lépjünk ki a kapun feltartott kézzel egyesével. Február 19-e Magasban. Kedvére volt ez a munka, mert mindennél jobban szerette a felhőket. Nem, nem meteorológus volt, hanem fuvarozó. Autóalkatrészeket szállított a kis céges furgonján szerelő műhelyig egész nap. Ez igazából csak alibi volt, hogy eltartsa a családját, és a szülei se szekálják, mint semmire kellő. Tiszteséges dolgozó embernek átszázta magát. Így aztán senki se gyanította, voltakép azért veszi fel a fizetését, hogy egész nap a felhőket bámulhassa tátott szájjal, leesett állal. Sose fáradt bele a szemlilődésbe. Robogó vattapaplanok, sejtelmesen áttört tülfájtlak, zordon lebernyegek, lelassított robbanások, elszórt báránykák, keszekusza vattacukrok, alkonyatban vérző gézpamacsok, citáló hótorlaszok, a változatoknak se vége, se hossza. Suhant az autópályán, és a hetedik mennyországban érezte magát, akár egy vénkéjjenc, aki végre beszabadul a kuplerályba. Még amikor otthon játszott a kisfiával, vagy a feleségét ölelte szenvedélyesen, akkor is néha cinkosan kikacsintott a felhőkre, melyek szemlátomást alig várták, hogy hétfőtől ismét nekik szentelhesse magát. Mindig arról álmodott, hogy egyszer felrántja a kocsi kormányát, mintha repülőt vezetne, és besüvít a felhők habkupacai közé. Amit ennyire akar az ember, azt előbb-utóbb el is Egy napon sikerült felemelkednie. Ott vágtatott a magasban az autópálya felett, a felhők puha teste kétfelé fröccsent körülötte, lenézve pedig egy saját autójához hasonló füstölgő roncsot látott, amint körbe sereglik a hangya emberek. Február 20 -a. Eszem Tokja. Sajnos nekem olyanok a vénáim, hogy az nem tesz jót a repülőnek. Ez a cipő meg nyomja az orromat, pedig most áraztam le. A klotyóban vékony volt a papír, átszakította az ujjamat. És el is lehet tévedni. Megyek egy csomót, aztán megint itt állok az orrom előtt. A csomag nehéz kutya, alig bírom meghúzni a vállamat. Mindegy, ha beszáll a kártyám, akkor már hátra dönthetem a nyugalmat. Csak ezek az stuárdeszek vannak olyan formára szerkesztve, hogy pont a jó helyen megfelelőek. Ráadásul az orromból is elindul a geny. Lehet, hogy összefüggésben vannak a polipok, nehogy az új öltönyöm összemasszatolja őket. Nyugodtan edd meg a jó itt vágyadat, úgyis féltenyére egy ilyen légies szendvics. Kicsit zihált vagy, ez összefüggésben lehet az asztmáddal. Egyszer Sánkhájban beállítanak elém egy embert, aki megszólalásig tud angolul. Én éppen levettem egy képet. Mondja, le kell meőt a feleségéről. Ezer öröm az ürömben, nyúlok a mobiljáért, de közben kiesik az eszemtokja. A gépem elengedte magát, és fellépett a gravitációra. Javítatni kellett a szemellenzőjét objektíven, mert nem jött be a lencse szerencse. Most is kértem egy paradicsomlevet, de szerintem jön még kutyára a szalonna, a gép kifogyott a paradicsomból. Mindegy, itt legalább fej van a fedél felett. Csak annyira rosszul lesz tőlem, hogy visszaadtam a természetet. Paradicsomi állapotok uralkodnak az ülésen. Tartósító meg állagjavító, úgyhogy a kárpitnak használni nem árt. Kimentem a klotyóra, hogy tiszta vizet öntsek a ruhámra. De aztán hangosan megőrizték a nyugalmunkat, és össze-vissza dobáltak, az automatikát pedig nem lehetett kibiztosítani. Nem csak lemenztruált a paradicsom, hanem a lefolyó is bevizelt a katyámba. Ahogy végigvonultam, vasból volt a taps, a turbulencián boldogok leszünk. Február 21-e. Karamból. Micsoda telek voltak, micsoda havak. Domtetőn laktunk. Téli gumiról, meg nyári gumiról sose hallottunk, Jó kis magasépítésű vartburgál furikáztunk. És persze kinek jutott volna eszébe reklamálni a tanácsnál, hogy nem tolják el a havat. Örültünk, ha nem szállnak ránk. Nem, hogy magunk hívjuk fel magunkra a figyelmet. Nagyanyám biztos rájuk rúgta volna az ajtót, és beadványt intéz a jogairól, meg fellebbezést hivatkozással folyó x-edikén Végül mindent elért, csak ne kelljen többi látniuk az ábrázatát. De mi nem voltunk a nagyanyám. Ellenben a domtetőre szerettünk volna feljutni, és ha lehet, vartburgostul. Ekkor jött apám nagy pillanata. Erre csak ő volt képes. Ezt egyikünk se mondta volna kétségbe. Hátra tolatott a Rózsa utcán, Beberrektette a motort, majd neki gurult a lejtőnek, és vagy feljutott lendületből, vagy visszagurult és újra próbálkozott. Legfeljebb háromból mindig felért gumisikoltozás, és kígyózós úszkálás kíséretében. Az én dolgom az volt, hogy a hármas útkereszteződésben állva megbizonyosodjam, sem erről nem jön senki, majd így csak, hogy indulhat a manőver. És izgultam. Benéztem a Dombos utcába, aztán a Pacsirtába, de mire átértem egyikből a másikba, már nem volt biztos, hogy az elsőben nem közeleg valaki. Ide-oda cikáztam rémülten, végül megadtam a jelet, és akkor már nem volt visszaút. Rettegve néztem, amint három apám elindul egyszerre három varburggal, a rózsa, a pacsírta és a Dombos utcából, majd a kormányt margolva előreszegezett, elszánt tekintettel és teljes sebességgel egymásba rohan a közvetlen közelemben. Február 22 ike Egyszerű. A megvilágosodás éjjel következett be. Hazamegyek. Hát én most hazamegyek. Felnevetett, hogy ez milyen egyszerű és természetes, milyen kézenfekvő, hogy hogy senkinek nem jutott az eszébe. Mert hát nevetséges és lehetetlen az egész ügy. Hát a harcnak az égvilágon semmi értelme, erről bárkit könnyűszerrel meggyőz. Dehogy is jó szétrombolni mindent, amit mások életük hosszán építgettek fel. Hát mi értelme tetves, koszos tömegszállásnak használni egy iskolát, mikor gyerekek tanulhatnának benne? És mi értelme hadikonyhának használni az istálót, amikor főzni jobb egy takaros, tiszta, igazi konyhában? Az állatokat meg nem kell nyakra főre leöldösni, bambán kérőznek majd ugyanitt, stejet adnak. Ugyanígy sem értelme hadikórháznak használni egy templomot, ahol a fal testményeket össze, és az hurcoltak nagy többségének úgysem kórház kell, hanem temető. Miközben ebben az épületben ülhetnének ünneplő ruhás emberek. Szólhatna az orgona, mert az is van. Minden vasárnap szagú lenne. Ezt most elmondja mindenkinek. Nem kell a férgek között kúszni az árakban, félig rohadt bakancsban előszkösödött lábbal hemperegni, és remélni, hogy előbb el azt a nyavajás flintát valaki teljesen ismeretlenre, mint az ránk. És nem kell az éjszakában várni, lesz-e gyalogos roham, röppentyű gyújtóbomba. Ez az egész nem érvényes, le van fújva, már a kitörés pillanatában érdemes visszavonni a háborút, de most sem késő. Mosolygott a fertőzés okozta láz önkívületében, kitépte magát Bajtásai kezéből, átbukfencezett a szöges dróton, és hatalmas léptekkel elindult a sötétbe. Körötte a lövedékek úgy fütyültek, mint ringócsípőjű lányok utának a maszok. A golyók úgy kopogtak, mint amikor valakinek a koporsóját szögelik. Február 23. -a. Az Időtlen. Jaj, szia, rohanok is tovább, egy percem sincs, el se tudod képzelni, olyan jó neked, én is vágyom néha kifújni magamat, kiszállni a darálóból, de á! felejtsd el, teperni kell tovább, ezek szétszednek engem, fogalmat sincs milyenek, jobb is, hogy nem ismered őket, a véremet szívják. Lerágják a húst a csontjaimról, jó ízűen elropogtatják a porcogóimat, az atomjaimat is ketté hasítják direkt erre a célra rendszeresített kis szekercékkel. Subatomi részecskékre sem jel annyira nincs időm, és hiába mondom mindenkinek, hogy nem adom meg a számomat, ne is hívjatok, se az egyik mobilon, se a másikon. Kinyomok mindenkit, nincs erre időm, kapcsolattartó vagyok, és a kapcsolattartás rengeteg energiámat veszi el, több mint az összeset. Régebben azt mondtam, hogy később visszahívok mindenkit, de rájöttem, hogy ez a később sose következik el. Nem fér bele az életbe. Sem ebbe, sem egy másikba. Ne hívjanak és e-mailt se írjanak, nem érek rá. Az előbb valaki sms küldött, hogy okvetlenül olvassam el az e imént küldött, iszonyú fontos e-mailjét. De öt perccel később, mire hozzájutottam, már 68 új levél sorakozott a mailboxban. Ezt nem lehet bírni. Tartanom kell a kapcsolatot, és hogyan tartjam, közben mindenki tartani akarja a kapcsolatot? A lehetetlen kívánják, és az sem elég. Úgy szeretnék veled is beszélgetni, de magamra se jut időm, és akkor hogy jutna másokra, barátokra? Te megértesz, a barátom vagy. Tudomásul kell vennem, hogy belőlem nincs kettő, nincs ki a helyemre álljon. Szabin évszázadok óta nem voltam. Hajnalban kelek, késő éjjel fekszem, egy tucat klón, az is kevés lenne. Egyedül küzdök a hurikánnal, egy szabad percem, másodpercem, pillanatom nincs, levegőt csak kapok, fúdoklom, meghalni sincs időm. Figyelj, hova szaladsz, még elmondom, mennyire nincsen időm. Február 24. -e. Levél a régi időkből. Hely a régi idők, amikor még volt az embereknek stílusuk, amikor még értettek a levélíráshoz. Ma már nem tépelődünk hetekig, nem hegyezgetjük a lúttollat. a csuda, elszabtam már, megint kezdhetem újra. Gyere, libuskám, hat tépjelek meg. Nem kell égetett gubacskormából tényt átkotyvasztani, nem kell ceruzavázlatokat vázlatokat írogatni, zsongó kifejezéseket próbálgatni. Ó, ez túl merész, ez meg túl visszafogott, ez túl érzelmes, az túl rideg. Ide egy kis cikornyát, oda egy kis szarkazmust. Milyen szép is volt. Ó, uram, ön oly lekötelezően nyájas, mint alkonyatkor az elbűvülően szegényes kis tanyák hivogató füstjébe vegyülő gyereklárma, mely felüdíti a szívet, és annak legrejtettebb zugában egy aranyló méhektől zsibongó rózsalugas közepette vált gyengéd és csacska üzeneteket egy szűzi pár, kiknek szemében megcsillan egy távoli tájon ágról ágra szökellő tigris elegáns horpasza, melyre a felkelő napfénye oly rózsás pírt vet, mint amilyen pirosság elönti a cseresznyelopáson rajta a hogy kisinas hófehér arcocskáját, miközben az ispán előkap egy méretes husángot, hogy véresre verje a csöpp kis hátsóját, miközben a háta mögött földrengés dönti le a házakat, lavina tiporja el a bennük élőket, és cunamimossal minden élet nyomát erről a nyomorult, pestises földgolyóról. Ugye, hogy bájos? Február 25-e. csak tejlopás, világháború. Nagyapám kiskorától különc figura volt. Tizenkét évesen rálőtt Ferenc Ferdinánd trónörökösre, és kirobbantotta az első világháborút. A merényletért persze nem őt tartóztatták le, hanem Gavrillo principet, így rögtön meg is nyerhette az általa kirobbantott háborút. Láttam az aláírását a békeszerződésen. Persze a hivatalos változatokon már nem szerepel, az kibuliszta került -e a nyilvánosságot, mert óriási összegű részvényei voltak, szénbányák, vasgyárak és gabonatröztök sorsát intézte egyetlen csettintéssel. A háború után unatkozott, pipájából atomfelhőket pöfögtetett, atommagot hasított baltával a fészerben. Felsóhajtott, hogy minden olyan relatív, majd átengedte ezt a gondolatot egy Einstein nevű vigésznek, mert megesett a szíva a nyomorúton. Rendes ember volt a nagyapám. Rájött, hogyha kiforázza a puharát, nem kap gyermekágyi lázat. Ami nem csoda, mert nagyapám egyszer se szült. Az ilyesmit elintézte nagyanyám. Nagyapámtól elég volt egy pajzán gondolat, már is új kiskatona masírozott az asszony szíve alatt. Nagyapám épp a körmét vágta borotva éles csakjával, amikor eldöntötte, kirobbantja a második világháborút is. Ne árválkodjon egyedül az első a történelemkönyvek lapjain. Ha kitörte, hadd vigye. Nagyapám sajnálta a Dresda házait, a gázkamrákat és hírosimát, úgy érezte, hogy elvetette a súlykot, de hát az is bolond, aki visszanéz, nem gyötörte magát hasztal a lelki furdalásokkal. Nagyapám a kredencen tartotta az aranycsapatot, és mindig mindenkit megvert velük, akkor is, amikor a fiúk jó része már a rothadó nyugaton focizott. Kitalált ezt-azt, golyostollat, rubik kockát, majd a szokásos nagyvonalúsággal túl is adott rajtuk. Fejében megvolt tucatnyi aranylelőhely és olajkút terve, mikor kirúgták a tejgyárból, mondván, hogy többszöri felszólítás ellenére vödörszám hordja haza a tejszínt, melyet aztán stikában árusít a környéken. Az igazságtalan vádak felbőszítették, hiszen mindig kannában cipelte a szajrét, a vödörös megoldás nem rávallott. Ettől fogva megybort készített és disznót vágott, és az egész környéket ellátta veterán mosógépmotorból és babakocsi kerekekből összetákolt fűnyírókkal. Az ezermesterkedés tevékenység volt. Az öreg éjszakánként holdra szállt, a kert végében kávédarálóból épített űrrakétán, és szondákat felbocsátva elemezte a mars felszínének ásványösszetételét. összetételét. Kéz forgatókönyve volt a Szíriuszon létesítendő emberi kolóniákra vonatkozólag. Mikor megunta a banánt, úgy közgazdaságtanilag, mint világpolitikailag, megbuktatta a rendszert. Privatizálta a tejgyárat, majd összehajtogatta és föltette a stelázsíteteire. Mikor nagyapám egyik hódutazásáról nem tért vissza többé, megtaláltuk az üzemet, de már haszna vehetetlen volt minden. A gyártósor, a megkövült hektónyi tejek, a csontvázzászárat bocikák. Kegyeletből a mai napi gőrzem a tejgyárat. Meg kell lennie valahol. Február 26-a. Ugye? Öt éves voltam. Egy ilyen nagyfiúnak már tudnia kéne ha csak nem teljesen dilinyós. – Ugye, nem vagyok dilinyós. – Ugye, hogy fáj a tűz? Ugye, hogy éget? – kérdezte nagyanyám. Miközben a gázláng fölé tartotta a tenyeremet. Taknyom nyálam egybefolyta bőgéstől, de ő tartotta a kezemet, mint a harapófogó. – Ugye, ugye? – zárta el a gázt, nagyanyám. Mikor kifújtam az orrom, mint egy nagyfiú, éreztem a sült hús szagát. Csak később tanultunk Múciusz cévoláról a római tisztről, aki hősiesen a parástartóba tette a kezét. Február 27-e. 11 macska. Az első macska kényesen tekerget és masszírozza a bokáját. Ugyan kimondta neki, hogy a tűsarku viselése praktikus dolog. A másik macska morogva a párnába fúrja a fejét, Tényleg azt hitte, hogy így sikerül megvakítani a napfényt. A harmadik macska rozéborba lógatja a rózsaszín nyelvehegyét, és apró prüsszentéseket hallat, nem lehet eldönteni, hogy kedvére van, amit érez, vagy épp ellenkezőleg. A negyedik macska villára szugr egy falat kagylóhúst, és úgy forgatja a levegőben, mintha a mennyezeti lámpa mézet eregetne, és neki abba kellene gondosan belemártogatnia az ételt. Az ötödik macska óvakodva lépdel az ere Ne Nehogy valamelyik tócsában nedves legyen a tappancsa, mint legalábbis tűzzel, nem pedig vízzel lenne dolga. A hatodik macska dünnyögve nyugtázza, hogy a hátát vakarásszák. Azt mondja, fejjebb, nem ott, lejjebb, nem ott, a nem ott, kiebb, nem ott, mindegy, majd én megvakarom magamnak. A hetedik macska Hideg ablakhoz nyomja orrát, mint egy kiskölök, és párát pöffent az üvegre. A nyolcadik macska vigyáz az éles karmaira, miközben bepötyögi a számlázási címet a benzingúti számítógépbe. A kilencedik macska dermedten áll. Úgy tűnik, a mobilja beleesett a pályódvori vécébe. A tizedik macska élete ugrására készül. Finnyásan szemléli az alatta tátongó mélységet, nem igazán tériszonyos, de azért mégis. A függöny takarásából hamarosan színpadra kell lépnie. Hát a 11. macska? Egy kartondobozban alszik a postán. A feladó és a címzett neve rá van írva hatalmas betűkkel. Február 28. A Dínó Kipusztulásból mindig rettentő rossz jegyeket hozott. Halálugrásból kettesre zárták le, pedig szorgalmasabb osztálytársai hullottak, mint a legyek. Mit tegyen, ilyen kemények voltak a csontjai. Hasfelmetszésnél mindig diadalmaskodott benne az életöztön, és bevágta a szamurájkartot a táblába. Kisiján a tanár trafálta el. Amikor Dugovics Tituszról kellett fogalmazást írni, a története jó véget ért. A hős udvariasan megkérte a török harcost, hogy adja át neki a zászlóját, és az illető rendkívüli jó modorról tanulságot téve eleget tett az óhajnak. Utána szépen elmentek, és az első sarkon ettek egy kebabot dűrűmben, sok csípőssel, hagymával, mert úgy az igazi. A dínót be is hívta az igazgató, közölte vele, lehet, hogy már most tízszer annyit keres, mint a tanárai, ám ilyen gyenge kipusztulási jegyekkel biztos nem viszi sokra. Hiába hiszi, hogy majd eldílerkedik, és valahogy túléli. A tudományos érvek ennek épp úgy ellent mondanak, mint a józan parasztész. Talán nagyokosnak hiszi magát, és fittyet hány a tényre, hogy egy dínu agya mindössze tyúk Egyéb szervei meg enyhén szólva túlméretezettek. Lehet, hogy egy-két gyengébb hipotézist képes lesz megcáfolni, ám a zoológia jelenlegi állása szerint 68 különböző kihalási elmélet van forgalomban. Egyik vagy másik lasszóként a lábára vagy a nyakára tekeredik, amikor nem számít rá. Hiába reménykedik, hogy sikerül megúsznia. Egyszerűen fogalma sincs a nagybetűs életről. Burokban nevelkedett, a szülei elhitették vele, hogy különleges, hogy megnyeri az X-faktort, vagy a magyar ninját, vagy beköltözik a valóvilág villába, és neki lesz a legnagyobb pofája, meg neki derül ki utoljára a pornós múltja. Ilyen irreális várakozások közt nevelkedik a legtöbb ősülő manapság. Nem csoda hát, hogy büdös nekik a piszkos munka, és a kihalás kapcsán is cinikus vicceket gyártanak. Pedig van amin hasztalan poénkodni. Sorsa elől senki sem menekül. Az igazgató aláírta a kirúgásról szóló határozatot. Szólt a titkárnőnek, hogy hozza a pecsétet, aztán ott helyben kipusztult.